Кромінчих чистого світла, а втрачене, бодай, на мить, а втрачене навіки. Я спробував зайти з іншого боку. «А знаєш, Маркус, – сказав я, – що п'єса Корнічука, яку ви хочете ставити, не краще з його п'єс, а може й найгірше. Що ти от, от таке кажеш? – вигукнув брат, і його бліде личко взялося ружевими плямами обурені. Хіба ти не знаєш, що Надія Костянтинівна Крупська в газеті «Правда» у 1937 році написала, що ця п'єса – найкращий твір про Володимира Іллі Чалиніна? І ти, що читав ту газету «Правда», коли тобі було два роки від народження? Це нам сказав Дмитро Карпович. Що ти можеш проти таких авторитетів, як Надія Костянтинівна Крупська і Дмитро Карпович Бугайов? Неконтрольований володар душ нещасних сільських діток. Я мовчки виліз за столу, пішов у холодні сіни, де висіла моя офіцерська шинеля, став задягатися. Мама, що порилася около печі, мов, не Мидора з Миколи Джері, не чуя Левицького, сполошилася, вибігла в сіни, притисла руки до грудей. Микола, а обідати? Я ж борщ зварила і зготовила печеню, яку ти любиш. Трохи пройдуся, ми з Марком засиділись. Може, і Марко прогуляється зі мною? Ти як? А у нас сьогодні репетиція, подав голос брат. Дмитро Карпович сказав, я не став слухати, що сказав цим безсловесним істотам безпартійний більшовик Бугайов, потихесеньку відчинув сінішні двері, ще тихіше зачинив їх за собою, Ступив, за порів у холодній, Розіскрені сніги під яскраве зимове сонце, жадівно вхлинув повітря. Пахощі диму з печей, де варяться сьогодні недільні борщі з свининою, а в кого й пісні галушки, бадьори дух, що лється від вкритого товстою кригою Дніпра, ледь відчутно розлите в просторі теплою домашніх тварин, хух, не дух, рідне повітря, яким уперше наповнилися мої легені в День народин. А тоді наповнювалися тисячу років моє неповторне, єдине на світі повітря. І ось я ніби чужий тут, ніби присутньо-неприсутній, сам не схожий на себе, і все довкола теж не схоже, якесь ніби і знайоме, та водночас і чуже». Невже війна вбила не тільки десятки мільйонів людей, а й усе святе в душах відцілілих. Звідки це страшне відчуження в моїй душі? Моя чужість серед рідних людей, моя присутня неприсутність, так ніби я не живий, а мертвий. І коли зі мною говорять, то тільки сповнюючи якийсь дивний ритуал шанобливості. «Ви жертвою палю в борьбі ракової». Я нічим не можу помогти рідній матері. Доля мого меншого брата випурхує з моїх долонь неполоханою пташкою і не прикликати її назад, не зловити, не приголубити своїми загрубілими пальцями. Оксана, доведена до вічої нещастями, які переслідували нас обох зникла в чужому для нас місті, щоб з'явитися зрештою в цьому рідному просторі і я кинувся сюди ждати її з розпаченою безнадійно. А виходить, справді безнадійно. Коли повернувся сюди з війни, зашматківка видалася мені могилою, і люди, що чудом цілили в ній, теж були ніби в могилі. Тоді я відважно спустився в царство мертвих, до якого не треба було мені звикати, я готов був розділити їхню судьбу, добровільно принести себе в жертву заради порятунку малого Марка та Оксани. Сил моїх виявилося замало. Втратив Оксану, втрачаю брата. Село не зважає на мій присуд, поволі оживає, росте. Чи ростуть могили? Не було тепер великих хат, просторих дворів з господарськими будівлями, з колодязями, з кучерявими садками, на голій горбистій рівнині поміж левадами і берегами серотливо маячили б примітивні халупки. мерзлякувато щулилися, тулилися до поодиноких чудом уцілілих дерев, до голих кущиків, мовболякаючись самотини, ближче підсувалися до колишніх вулиць,